أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين Thalenderime dhe lavdatët të takojnë Allah të fuqiplot. Salavat dhe selami dërgujmë më të darë shërëtolë Muhammedit a.s. Të ndrua vlazër dhe motra. Salamu alaikum wa rahmetullahi wa breketu. Po takuami sonte me emisionin e radhës për sit e Resulullahit a.s. për rinin. Kjo është emisioni 16 më, më radhë në këtë cikl të emisioneve modelet e përkryra. Pa dyshim se gjitho njëri pa për jashtim moshën qëfare e ka, ka nevoj për porosi, ka nevoj për kshila, mirë po tritë dhe të rejnjat kanë nevoj më shumë nga se moshëa dhe faza e moshës e tyre është e atilë që nevoja është më madhe që ata vazhdimisht të kshilonë, vazhdimisht të marim porosi, prea atyre të cilët janë më të vjetër, dhe prej atyre të cilët kanë përvojë dhe eksperiencë më shumë. Andaj i dërguari i Zotit sallallahu alaihi wasallam duke e patur në konsiderat peshën dhe dobin e këshillës dhe porosis së pejgamberit alayhis salam nuk hezitonte që në vazhdimsi të rrit te porositë me porosi të dobishme dhe me kshila të dobishme, po ashtu, pejga mbire a.s.a. Sa herë e është dhe në rasti, sa herë ka pas rastin që të takohet me një të ri, apo me një grup të rive, pejga mbire a.s.a. e ka shfudzu momentin dhe rastin, dhe i ka kshilu dhe i ka porosit me kshila të rëndësishme varsisht prej momentit dhe rastit si ka qenë. Sigurisht se një emision është shumë hapsira e vogël dhe ngusht që ne t'i qasemi porosive të pegamete e samë përrinin, mirë po qëllim një nështë që të shpalosim sa për ilustrim, sa për i porosive të pegamerit sallallahu aleyhi sallam përrinin. Një dit ishte pegamerit sallallahu aleyhi sallam me gjallin agjës se ti, Abdullah ibn Abbasin ishin duke ullëtu së bashku, dhe pejga meri sallallahu a.sallam i tha, Ja gulam, o djelash, inni o allimuke kalimatin. Abdullah ibn Abbas i shte irin, shumë në moshtë hershme. Tha o djelash, dëshiraj tim sajt disa fjal të rëndësishme. Në tëtë pejga meri alesam, po a shfizhen rastin ishin në vëthim së bashku, dhe tani dëshiran të apërësit Abdullahin Me disa porosi dhe këshila shumë më rëndësi. Inni uallimu ke kelimat. Dëshirajti mësej disa fjalë shumë të më aja madhore. Edhe po filan për përësini ti. Ihfadillahi jahfadhk. Ruaj e Allahun, kujdes. Ruaj e Allahun, Allahut dhe të ruan ty. Qe i bje, bën kujdes dhe ruaj i kufit e Allahut e ku fitë Allahot janë halali dhe harami, gjerat e lejuar dhe të ndaluara, bë kujdes, mos i shkel gjerat e ndaluara, bë kujdes jetën tonë dhe hargjaje në kërnizat e halalit dhe gjerave të lejuara. Nëse kështu dhe pranë, nëse e ke këtë kujdes, atëherë, Allahot dhe të mbron të ju. Ti me këtë kujdes, e fiton kujdesin e Allahot ndajteje. Vashdonë pe gamberi sa më porosin e dytë, i thëtë Abdullah ibn Abbasit, ihfadillahë të gjithë të gjahëk, kujdes dhe ruaj i kufit e Allah, dhe të keshë Allahun pranë gjithëherë. Allah vë këpër. Vashdojnë përësia të rritë. I dhe se el të fesë elillah, hod jelash, kur të kërkon në diqka, kur ke nevoj dhe, kur ke nevoj për një kërkes, atëherë kërkesën të ndë dhe drejtaja vëtëm Allahut. Kur të kërkon në diqka, atëherë atë kërkojë dhëtën nga Allahu. Përësia e 4. Wa i dhësë të ndëtë fësë të ndëtën bërëlla. Kur kërë ke nevoj përëndim, ke nevoj përëndim, atëherë kërkojë ndihme në dhëtën përëj Allahot. Wa alëm anë lë ummeta dhje, se nëse i tërë ummeti bëhën bashkë, për më të bënjë të mirë, Lën njën fa'u ke bëshej. Së mundën asë njëre, asë një të mirë me të bo. Illa ma këta ballahu lekë. Ty dhëtë godet ajo e mirë, vetëm ajo e cila është saktu, për ty prej Zotit tënd. Vajdhëm, një të ndë. Vashdojmë për nga mbira e sanë për rësinë. Wa një që të më u alë anjë dhurrukë, po nëse dhe të gjithë njerëzit të bonë për me të bo një zararë, për me të dëmëtu, Lam yadhurruka illa bishay'in qad katabahu Allahu aleik Nuk mund ta bëjnë një zarar ty, nuk mund të dëmtojnë vetëm se atë që t'cën Allahu ka caktuar për ty. Rufi'at al-aqlamu wa juffati as-suhuf Diëse janë ngritur lapsat dhe janë thar fletushkat. Subhanallah. Të ndrua lazerë më katër në hadith është më ndështor vallahi. Meriton një emision apo ndoshta edhe më shumë se një emision ti qasemi dhe ta spjegojmë dhe ta zëbërthejmë këtë hadith ma, sa i rëndësishëm është për jetin e besimtarit. Prandaj, shqqoni, pega mire a nësëm e zjodhi Abdullah ibn Abbasin këtë tëri, që krejtë të porosi tja dritën këti. Kur shqqojmë nësët tëri dhe tëreja tona, kuptojmë e shqqojmë realitetin e tyre, Në dhele rezultati, sa nevojt ma dhe kanë rinia jonë për këtë hadith pegamerit e samë. Sa nevojt ma dhe ka rinia jonë që ta mishraj personalitetin e tyre, rinia jonë ka nevojt ta mishraj personalitetin dhe karakterin e tyre, me këto përësi dhe këto këshillat pegamerit, alesatë o sëlem. O i ri, o djallosh i ri, kujdes bëndaj Allahut, Në broj dhe kujdesu ndaj kufive të Allahut. Jetoje jetën duke bërë veprat e lejuara. Mosi shkel veprat e ndaluara, Allahu do të kujdeset për ty. Kur ke nevojë me kërku diçka, kërko vetëm prej Allahut. Shiç çfar çfarë dukat kjo. Kur ke nevojë për ndihmë, kërko ndihmën vetëm të Allahut. Pastaj shiçoni si pejgamberi Al-salam e mbjell sigurinë vetë besimin në personalitetin e një triut. Nëse tër bota bëhet bashkë me ta bën një të mirë, nuk mund ta bëjnë ato të bëjn mirë vetëm ato që Allahu ka caktuar për ty. Nëse tër bota mbledhen dhe bën bashkë me ta punë një të keqë, nuk ka mundësi të godet ajo e keqe vetëm ajo e cila ka është e caktuar nga Allahu për ty. Kjo është shumë rëndësishme. Zakonisht disa pëjtrive në këtë moshtë të tyre, apo kjo moshtë të tyre karakterizot me një farloj pasigurije. Ndihin të frigum, filoni dhe që në të bëj shantaj në dajmeje, këj grupë, këj kështu, këj ashtu, parë mdo kur ti je i edukum, me këtë edukat, atëherë ti je i qetë, je i sigurt, dhe nuk ke asë një frigë dhe asë një delejmë para vetit, Dhe filan, të hapran jetën dhe botën, hap pas hapi i qetë. Ndaj, nga kjo përësi pe i pegamet, a i sam, nëzjerim një mesim. Kjo përësi pe i pegamet, përmban në vete shumë mesime. Po, një mesime në nëzishëm që mund të përfitojmë nga kjo përësi pe i pegamet, a i sam, është se objektivi i parë që ne duhet të synojmë kur njështë, mërëmi me edukimin e tërive dhe tërejave, është se duhet ti edukojmë mbi parimin e besimit dhe akides e shëndosh. Njëri ni e shëndosh është e shëndosh vëtëm atë herë kur qasje e tyre përbal besimit, qasje e tyre përbal bindjes, është qasje e drejt në raport me besimin e drejt, në raport me një shmerinda i kryusit familje kuresor për njëri për njëri të shëndosh është që ata të edukohen mbi parimet e shëndosha të akides, besimit të drejtë. Kjo është objektivi ynë më i rëndësishëm që ne duhet ta synojmë drejt këtij procesi kur kemi të bëjmë metrit. Po kalojmë tek porosia e dytë të cilën një adrejtan pejga meri sallallahu a.sallam Muad ibn i Gjebelit, një djallit tjetër tëri, thët pejga meri sallallahu a.sallam i drejtojt me këto këshila dhe me këto përësi Muadit, uërbudullaha ka enne këta rahu. Adhroje Allahun o Muad me aqë për kushtim si kur ti për e shëhë zotin tëndë. Subhanallah. Për kërkon nga muadhi që për kushtimi i ti gjatë adhurimit tjetë aqë serios, tjetë aqë i fëqishëm, si kurse ti po e shetë drejt për drejt zotin të ndë. Subhanallah. Pastaj e parusit përkëmë më adhin me parusin e dytë, konsideraj e vetën apo radhete vetën për e të vdekurve. Subhanallah. Porosia shoqë shumë rëndsi. Në Porosia e tretë. Përmende Allahun para çdo gurri dhe para çdo druri kur kalon, vazhdimisht përmende Allahun. Porosia e katërt. Kur ta bën një tëqeçë, karrshi sa i bëje mënyrë një të mirë. Es-sirr bis-sirr wal-alaniya bil-alaniya. Nëse atë tëqeçë e ke bë, Kur ka qenë qen i vetmuar, atërë bëjë një vej për të mirë, kur je i vetmuar. Nësa atë të ke keqë e kebo publikisht, kur ke qenë me të tjeret, atërë bëjë një të mirë, kur je publikisht me të tjeret. Të ndalëm i pak të kjo përësia e dy të pegamerit, a.s. të cilën ja dëritan Muadit, radi Allah. O Muad, adhroja Allahun, si kurse ti po e sheh atë. Nësot, pegameri sallallahu aleyhi sallam, në përmjetë kësa i kshilë dhe porosije, pravën që ta kultivën sinceritetin në zemrën e muadhit. Pravën që ta kultivën ndjenin e bikshyri, e se Allah u po të mbiqshyri ty në zemrën dhe karakterin e muadhit. Pastaj, pegameri sallallahu aleyhi sallam e porosit, muadhin i thot, konsideraje dhe numroje vetën prej të vdekurve që i bje, kujtoj e vdekjen. Mos e konsidera vetën të pa vdekshem. Ndisa njërës asë njëherë nuk mendojnë për vdekjen, si kurse me qenë ata të amshuëshem. Ska mëndësi njëri u kështu. Gjdo njëri e dinë se në këtë jetë është kalimtar. Gjdo njëri nga një e dinë se vdekjen e kemi madje më afer se sa edhe jakën e kësaj këmishë. Nëse në qenë ka kështu atëherë, si ka mundësi njëri ju të mos e kujton asë njëherë e vdekin, përndaj pe i kambera e sa me porosit i moadhin, tha, konsideroje edhe radhite veten për njërëzve të vdekon. Porosia të rritë, e porosit i moadhin që ta përmenda Allahun pra një gjdo guri dhe druri, në që kuptim, në kuptim se kudo që ti je ec udhton, shkon, lëviz poshtë, lart, përmend Allahun dhe kujtojë Allahun, respektivisht, madhroje Allahun. Pastaj e porosit i madhën edhe në, në rastin e éventual kur bën një të keqe, automatikisht ato të keqe ato të keqe shvoqëre me një të mirë. Pastaj pejgamberi ja jep edhe një porosi që ka të bëjë me etiken Kur njeriu bën keq, si e permison etikën e veprës mirë pas një vepre të keqe? Tha nëse veprën e keqe e ke bë kur ka qenë i vetmuar, atëherë edhe atë veprë të mirë bëje kur je i vetmuar. Po nëse po në një rastse veprën e keqe e ke bë para opinionit, kur je në publik, kur jemi të tjerët, atëherë si barazpesh dhe si korrigjim, si korrekti, korrëktin e ke korrigju veten, atëherë veprën e mirë e bënë kërë janë publik para të tjerëve. Një përësit tjetër, pe nga meri sallallal e sallam e përësit, të riu në tretë me në hadh, Abdullah i ben Omerin, radi Allah në huma, pe nga meri e samë e përësit, Abdullah i ben Omerin, që jetën e kësa i botët të kuptoj sikur se një njeri i huaj, i cili gjendet në një vend të huaj, dhe ka një nevoj, mirë po aji është i huaj dhe jabanjji në vendin e huaj. Kështu pega mbire Alisam e përësit Abdullaj Benomerin me e kuplu jetën e kësaj dunjaje. Dënë të të të ne nuk jemi përjetësisht në këtë dunja. Ne duhet të punojmë në jetën e kësaj dunjaje, mirë po gjithdo herë me objektivin që me punët tona në dunja, do të afitojmë për jetësin në akiret. Mirë, por nuk duhet të kuptojmë jetën tonë në dunja si përjetësi, se nuk jemi të përjetëshëm në këtë botë. Por dhe ndhej, pejga mire, alisa me përësiti, Abdullaj Benomerin i tha, kun fit dunja ka enë në ka garibë. Bilem, pejga mëri, kur ja ka bukët përësi, Abdullaj Benomerit, e ka kapë për krahun e tina. E ka kapë për kri, dhe i ka thonë, kun fit dunja ka enë në ka garibë. Konsideraj e vetën në këtë botë jeta në këtë botë sikur se ti je një i huaj krahasisme on në një qytet tuj e ke një detyrë një obligim dhe destinacioni yt nuk është ky qytet i këtu respektivisht dhunja ose uabiru sebil apo si një kalimtar tranzit kalimtar rasti kalimtar rasti destinacioni yt është xheneti ashtu i ka porosit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Shokët e ti. Një je përsi tjetër, të cilin pashtu pejgamberi sallallahu alai sallam, i japë dritan muadhit, i thëtë pejgamberi sallallahu alai sallam muadhit, o muadhit, i tëqillaha hajthu ma kund, <coughs> frigoju Allahut ku do që jesh, ku do të jesh, frigoju Allahut ku do të jesh, qoftë kur je i vetëmuar, qoft kur je në shtëpinë tonë, qoft kur je në mendin e punës, qoft kur je në xhami, qoft kur je në blesh, qoft kur je me të tjerat dhe më shokët, atëherë kur je i disponuar, i indisponuar, i pasur, i varf, më shëndet, i smor, i ri, i vjetër, i martuar, i pamartuar e kështu me radhë. What what bi sayyatal hasanata tamhuha? Të keqën pasojë më të mirë, nga sa e mira e shlym të keqë wa khaliqin nase bi khulluqin hasen dhe silo me njerëzit me moralin më të lartë, me moralin më të mirë. Kështu pega mërëja a.s. në këtë porosin dhe këshilën e radhës e porosit më adhin. Me këto tri gjera madhore. Ma ve, uh, islam, Taymi, hadithi, njiliber, dhe njeri prej djetarve islam ibnitejmi rrhamahullah, këti hadithi ja kushtën një liber dhe e quen porosia e madhe kët hadith pejgamberit alayhi salatu wasalam al wasia al kubra porosia madhështore dhe me të vërtetë këto tre komponente përbajnë një porosi madhështore, një vasiet madhështor. Frigoju Allahut ku do të jesh sa ka nevojë rinia jon. Sot të vërtësohet me kët porosi. Po, më dhie kës po m lejoni të përmendni vetëm një shembull jo të mirë i cili pa po trondit shoqërinë ton, i cili gjithë njerëve po na shqetçon. Vrasjet, katafytjet, dhuna fizike që po na ndodh në përshkollat tona nga prit ton. Subhanallah. Shqetëzim nacionale, shqetëzim për mbar vatanin. Sikur pjesa më e madhe e rinisë ton të edukohet mbi dritën e këtij parimi me dritën e kësaj porosie frigoiu Allahu ku do të jesh kur je në shkollë, kur je në shtëpi, kur je në vetmi, kur a, a sa rond është më privu ndonjë kund për jetës. Prandaj kjo porosie është më dashtore. Pasojë të keqen me një të mirë se e mira e shlyn të keqen. Pejgamberi e sas nga kjo porosie dëshiron neve të na vë disoj dhe të na mëson atë baraspeshën dhe ekuilibrin mes të keqës dhe të mirës pasaj e një të keqen me një të mirë, nga se e mira është lëjnë të keqen, pa khali që nëse bi khullukun hasan. Sido me njerëzit me moralin e mirë, sa kemi munges të moralit dë bukur, të edukatës së lartë, në përgjësi, po dhe të këtërit. Zaten, nëse njerë i ni, Apo nëse një piesë e rinisë ka munges të edukatës dhe moralit, atëhere kjo shëmë ti nuk bie vetë mbi, mbi atë piesë tasa e rinije. Mirë po kjo gjë shëmë tuar bie mbi, mbi mbarë shoqrinë dhe mbi mbarë popullinë. Për anaj, pegamberi Alejsham, kërkoj që të cilëmi mirë me njerëzit. Do të bëjmë të një poshim të shkurtër e me pas do të këthemi në piesën e mbetur të emisionit tonë Inshallahu ta'ala. Salamu alaikum, rahmetullahi wabarakatuhu. Të ndruar, lëzër dhe motra, po vazhdojmë me pjesën e dytë të emisionit tonë, për gjitha ta që eventualisht janë kyqër me vënesë në emisionit tonë, në sonte jemi duke folër për porosit e pegamberit ala islam për rininë përmendem një morit përosive të pegamere të esam, po vazhdojmë me përosit e radhës. I drejtojtë pegamere të esam, prapë Muadhi ibn Gjabelit, radiallahu anhu. Në fakt, kjo përosia që tani do të adegjojmë, është provokun nga vetë Muadhi. Transmetan Muadhi, radiallahu anhu, thët i thash të dërguarit të zotit. Akhbirni bi amelin, ju dkhilun il gjenne, wa ju ba iduni, minen nari, anin nari. Tha i thash, oj derguari Allahot, a më të regon për një vej për e cila mua me futë në gjennet dhe me largon për i zjarit të gjëhnemit? Pegamberi sallallahu aleyhi wasallam, ja këthen për gjegjen duke e porosit me tësak shila dhe porosit. I thot, lakat se elta an adhimin wa inna hu le jesirun alaman jesra hullat. Mukë pyet, më ke bën një pyetje shumë të madhe, një pyetje madhështore. Më ke pyet për një gjë shumë madhështore, dhe më të vërtetë është shumë madhështore nëse një njeri e din se cilat janë veprat e cila atë e fut në xhennet dhe e mbron prej zjarrit të xhenemit. Mirpo, është e lehtë atij të cilët Allahu ia bën të lehtë këtë rrug. Më shpëton njëriu prej zjarrit të xhenemit është më të vërtetë vështirë. Më u fut në xhennet është punë madhështore, nuk është e lehtë. Mirë po nësa Allahudhu l-Gjelal i abën të letë robit, atërë kjo punë me lejnë Allahut dhëtë arijet. Atërë, pas kësa i hyrje, pejgamberi me këtë hyrje dëshirën të ja provokonë vëmendjen muadhit, filan të apërësit. Thët e para, ta'budu Allahe la tushrik bihi sheja. Adhraja Allahun e mas i bashraq ati. Wa të qimu s-salat, falen amazin, wa të uti zekat, Jepe zekatin, o të sumë Ramadana, a gjeraje Ramazanin, o të huggjul bejta, edhe kryje hajin. Pas kësaj, i tha pejgamberi Al-San Muadhit. Ala edullu ka ala abu dhabi l-khejri, a kej dëshirë të të regoj për derën e të mirës, cilë është dera e, e mirës, dera e gjithë të mirës, fa asaw mu gjuna, a gjërim jështë mburoj, të mbron për zjarë të gjëhnimin, wa sadaqatu të të të të fiu lëkëtie, kama jëtë fiu lëmë unë nara, sadaqaja lë mësha, ishlin, apo ishuan të këqijat, gjënat, haramet, sikur se ujë që eshuan, zjarim, wa salatu rregëlu fi jëvfi lëjli, dhe namazin njeriut, në mes të natës, namazin natës. Pastaj, Pegamberi sallallahu alaihi sallam, vazhdan me porusit e ti dhe i thot muadhit. A la ukhbiru ka bi raxil amri wa amudi wa dhiru wa tus selami a dëshiron të tregoj për kokën e veprës, koka e gjitha veprave të mira, shtylla e saj, kulminacioni saj, i thash poj dërguari Allahot. Pegamberi alaihi sallam i tham. Raxul am, puna, kryt e gjitha puna, është islami. Wa amuduhu shtylla e kësaj feje është namazi. Wa dhiru atu senami hi el-gjihad. Kulminacion e islamit është gjihadi. Përpjekja dhe lufta nuk në allaut, thun me kal, pas kësaj, pas kët, pas një mori porësish dhe kshilash, një numer i kshilave, pega mbira lesa mi tha muavit. Ala ukh biruke Bimilaki dhe Like Kulli. A thua Val, dëshiron të të regoj, a dëshiron të të regoj, qka i përmban gjitha këto, deri tanë i pegameri, soli një numër të përosive dhe këshilave. Kjo dhe kjo dhe kjo. Mir, a ke dëshirë me të regu për diqka që është përmbledhse e gjitha këtyrave. Gjitha këto i përmbledh. Kullë të beja, belaja Rasul Allah. I thash, po, gjithësës si e ojë dërguarja Allah, fa eqadhe bi lisanihi fa qale kuff alajke hadha eqapi juhen e ti peygambere ala islam dhe pas eqapi juhen e ti kui des nda i ksaj rudhe juhen kui des nda i juhes kultu ya nabiyya Allah wa inna la muakhidhuna bima natakallamu bihi o i dirguarja Allah a Dhe do të çfarë ne flasim na llogaritet? Pejgamberi Alislam tha: "Mos të pashtnona o Muad, çka i shtëpi e çka i kanë njerëzit në xhenem më shumë se sa gjuha e tyre." Allahu na rujt ja Rabbul Alamin. Hadithi është i vërtetë, e transmeton Imamu Tirmidhi. Andaj, kjo porosim madhore e pejgamberit Alislam që me të vërtetë kjo është hadith madashtor që sigurisht meriton të trajtohet Ndoshta në një emision të veçantë tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e porosit muadhin me një numër të veprave, me një numër të punëve të mira. Porosi dhe këshillat që kanë bënë me punë të ndryshme të mira, në fund i thotë: "A ke dëshirë me ditë se cila është ajo veprë e mirë e cila i përmbledh të gjitha këto namazin, agjerimin, sadakon, namazin e natës?" hajin rrugën lufte nuk rrugë te allahut fa ajo e cila i përmbledh të gjitha këto e ka pi gjuhën e tij dhe tha kujdes ndaj gjuhës rruaj gjuhën tënde subhanallah prastaj kur u çudit muadhi tha a prek ka flet njeriu i llogaritet dhe merret në konsiderat pejgamberi alayhis salam ra goj dhe tha më shumë të njerëzit me fytyrat e tyre do të hudhen në zianin e xehnemit për shkak të gjuhës së tyre Allahu narujt ja, Rabbel alamin, da të të pejgamberi, sallallahu a.s. Me këtë këshil dhe me këtë porosi, pravoj me eduku, më adhin, që a e të ndërtan, personalitetin dhe karakterin e ti, të shëndosh. Andaj, kur jemi edhe tek të rrit dhe të reja tona, për balë gjuhës të rrit tonë, duhet tjenë të edukum, se ndënjë e rrit të rrit nga hamëndësia e tyre, nga ajami lëku i tyre, ndoshta gjuhë e tyre është më elir, Mirë po, nuk justifikot një gju e pa pranushme për një të riu, pësaj është i ri? Nuk justifikot një gju e pa pranushme për një të riu, pësaj është i ri? Apo pësaj është ajo e re? Për kundra zi, kujdesin dhe i gjuës duhet të jetë gjdoherë në nivelim e duhur. Pegameri sallallahu e sallem vazhdojnë me përosin e radhës. Në këtë rast e zjedhë një të ri tjetër Ali ibn Abi Talib, radi Allahun, ali un, ku i thëtë, Ya Ali, la tëtëbjin nadhratën nadhra, fa inna lëka l'ula, wa lejset lëka l'akhira. Pegambin al-isam, i thë Alis. O Ali, ku i desë me shiqimin tëndë, mos e pasa shiqimin me shiqim, shiqimi parë, ty të takën, ndësa i dy të jo. Ta një përgambirë e në samë dëshiran Alion si i ri me eduku me këtë parim dhe me këtë porosi shumë të rëndësishme e që gjdo i ri dhe e re ka nevoj. Muslimoni dhe besimtari kujdeset me shqimin e ti, kujdeset për shqimin e ti. Prandaj, përgambirë jo e në samë jora si shte pyti Alion e porositi Alion që ta rrundët kujdeset për shqimin e ti. I tha, o Ali, mos ta pasoj shqimin e shqimin tëndë nëse ti je në rrug duke e tësër, dhe të ka dalë një, një femër, një pëmje për balë, e pahishme atërët ti ke qëqujërën e parë, sa me identifikua objektin, mirë po ty nuk të takonë pas taj edhe qëqujimi i 2, edhe qëqujimi i 3, edhe qëqujimi i 4 të kështu më radhë. Nga se, besimtari dhe besimtarja, janë, janë të kujdeshëm me qëqujimin e tyre, Nga se dhe Allah të barë, këvotala, kërkon që ne të jemi të kujdeshëm me sheqimin tonë. Dhe kujdesin në i sheqimit, me falni, është shumë në rëndësi për të rritë dhe të reja tonë. Dhe ne kemi për shumë pun të bëjmë në këtë aspekt që të provojmë të edukojmë të rritë dhe të reja tonë që të kënë kontrolin dhe kujdesin e durë në aspektin e sheqimit. Kër e pyti Gjerir ibn Abdullahi, po tash një gjaltjetëri ri, pejga merin sallallahu aleyhi ve sellem, për shqeqimin e rastishëm, apo bëfasus, pejga meri aleyhi sallallahu aleyhi ve sellem, e për ositi Gjerir i në tha, nëse të ndollë ti nuk po e shqeqon, në dikon me andje, nuk po e, nuk po e investigon shqeqimin, po ti e duke jetës dhe të rastis edhe del një pamje e pahishme, e pyyti gjeriri i tha, si me vepru ja Rasul Allah në kësi rasti, pega mire a.s. i tha, ndroj e shqimin, këtë e kokën, largë e shqimin, dhe gjithmon tjesh i kujdeshëm, andaj kemi nevoj, që të rrit dhe të reja tona, tjë edukojmë në këtë qështje, duke i kshilu dhe duke i porosit, duke i porosit me gjëra të tila. Një porosit tjetër, E pejgamerit sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi alaihi wasallam e kishte pa Abdullah i ben Omeri njëherën, dhe thët Abdullah i ben Omeri, radiallan huma, mërërtu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa fi izari istirqa. Shkova të pejgamberi alaihi wasallam dhe robën time e kisha të lëshuar posht tokës, të gjatë. Dhe kur me pa pejgamberi alaihi wasallam, në atë gjendje me tha, ja abdallah, irfa i zarëk, o abdallah, ngrite robën tënde. Tha rafajtu hu. Tha e ngrita, më tha, tha ngrite disa herë. Në tëtë për nga mëri, alesem, kër e ka pase një iri, robët e ti i ka për tokë, për nga mëri, sallallahu a.s. Al ka përësit që robët e ti mos të jetë për tokë. Ne, përqudi, po e marë vetëm si shembul, e nuk po e marë guzimin që As vetën do as juvet ju porositi çe ti porositim të tjerët në mënyrë anti të rrit, po pa po e marr vetëm si shembull, për të cilën shembull e konfialën, ne sot shohim 33a pantolonat e tyra shkojnë zhagash për tok. Ne jemi të një modeli, një, një imigji të caktuar. Unë çuditem me këta njerëz. Si kanë mundësi që rrobat e tyre të mëshku zhagash në për tok, kur ne nëpër rrugët tona çarkullon uji i zi ujrat e zeza, pa pastërtit, ndytësit, dhe unë nuk e di e, si ka mundësit me në gjojnë këto dy gjana. Pra ndej, pejga mbiri al-Islam e ka përësit këtë rast Abdullah bin Omerin, edhe me këtë qështje që ajtë bënë kujdes për robat e ti, për pastërtin e ti, për dukjen e ti, e kështu më radhën. Po ashtu, prej përësivet pejga mbiri sallallahu aleyhi vësallem, është se, pejga mbir E përësit, kësa i radhe Rabi ibn Ka'bë al-Eslami, radiallani, cilisht të shërptoriti, thët, Rabi'a, kuntu e bitu maa Rasulillahi sallallahu aleyhi wa sallam. Thët, isha duke fjetur, isha duke bujtur, tek pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, fa etejtu hu bivudujihi wa hajëtihi. Thët, kër e ndhi, kër kuptova se pejgamberi al-Islam për dëshiran me mara vdes, thët, isi la ujin që pejgamberi të mara vdes. Masi i ofrova këtë shërbim pejgamberit, i ofrova ujnë që pejgamberit mërë avdes, pasi e përfundaj, avdesin, pejgamberi i thotë, Rebija i ben Kaabit, sel, kërkoh, qëfar të dush? Në thotë pejgamberi e në thamë, pasi që kërkoh, i, i ofroj këtë shërbim të mërë avdes, pejgamberi në emër të mirë njohjes, dhe shërral me shëpërbly, dhe po i thotë, urdhro, kërkoh, qëfar po dënë? Fëkultu, thotë rabia, i thash, që i qëni qëfar ka kërku, qëfar do që të kishtë të kërku në këto momente, rabia, kërkesa ti ishte pranum. Mirë po, rabia ishte i menqur. Thaj, ojderguar e allot, kërkesa ime në këtë rast është që t'jam shëqrusi jëtë në gjennet. Allahu akbar. Që t'jam shëqrusi jëtë në gjennet. Pegamberi sallallahu alai sellem, i tha, A vë gajre dhalik, a më zvalë ki dhe ndë një kërkes tjetër, rëbija tha, jo, jo, jo, jo, ja, rësullë Allah, vetën këtë kërkes e kam. Atëherë, pejgamberi a.s. nuk ja rëfëzaj, e pranoj kërkesen e ti, po, ja japi një detyr shtes. Nëse dëshiron shëqenimin tim në gjennet, ke një detyr shtes. Thë e in, ala nëfsika bi këthratis su gjud, ndihmaje, vetën tënde me shumë sejtë. Allahu këbar. Nëse dëshironë tjeshtë shqoqyru se emë në gjennet, atëherë bon namaz shumë, tjeshtë. Subhanallah. Këj hadith, i vërtet këj hadith ma nështor, na tërgonë shumë gjera, mirë po një për e atër e gjerave shumë me rëndësi që na tërgonë është se a thu ka mundësi dikush me qenë shqoqyru si pe gamberit në gjennet, a i kur s'ka falë namazë, pëtje, logike. A ka mundësi dikush me qenë shoqru si pejga merit në gjennet e aj kur njëtën e ti s'ka bo namaz? Me dëvërtet, kjo, kjo është një dëshirë, pa sensë, me dëvërtet, kjo është një mision i pa mundë shën pëthujse. Pra nëjë pejga merit ala islam nuk e refuzoj kërkesen e rebias, po i tha nëse dëshiron tje shoqru si im në gjennet, atërë bën shumë namazë. Në porositë tjetër pejgamberi e Hasan e porosit Thaubanin i tha aleike bikathratis sujudi fa innaka la tasjud lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha daraja wa hatta 'anka biha khati'ah i tha pejgamberi Thaubanit të porositë që të bosh që të bën shumë sejdë të porositë me namaz bën shumë namaz se sejdja o sinonimi namazi. i namazit të porositë me shumë sejdë i tha tha u banit në vazhdim, sa gjdo sesh dhe ti që e bën për Allahun, sa herët bën një sesh dhe për Allahun, ngritet shkala jute, grada jote, derejja jote të kallahu, ka dhe shlujet një ekeqe nga ty. Në një rast teter, pe nga mire, alesësallatë vësallam, e porositi Abdullah ibn Amr, ibrul asin, radja Allah në huma, duke i thonë, Ja, Abdullah, la te kun mithle fulan, o Abdullah. Masu bësë si kur se filoni. Kane e kumën lejle, fatara kërë këjamën lejle. Një kohë e faljë të namazin, mirë për mas një kohë e kalonë namazin e natës. Do nësot, pe gëmënën e a.s. kërkojnë nga Abdullah ibn Amar ibn Asi, që dëbën kujdes me faljen namazit natës. Dhe të mas e neglijxan namazin e natës, duke ma një shembul anonim një përsën të caktum, mirë po poen të ishte që pegambejrë alesam të inkurajon dhe të kërkan nga Abdullaj ben Amri, radialan huma, që të falë namazin e natës. Sigurisht se e, kër i shfletojmë librat e hadithit, shohim një numër të madhë të përosive të pegambejrët alesatë vësëram, nuk ishte për qëlim, qëlim një në këtë emision që ne të shpalosim gjitha përosit e pegambejrët alesam, Mirë po qëlimi nga kjo emision, ishte të tregojmë se prej metodave dhe qasjes të pejga meri, taj sajmë për balërinis është se pejga meri ka përdor metodën dhe mekanizmin e porosive dhe kshilave, kjo ishte qëlimi emisionit, e që ne duhet të mobilizohemi dhe të mos hezitojmë, mos të tregojmi kopratës për balërinis tonë, tu afrojmë atyre kshila, porosi dhe unë sola disa o prej ilustrimeve praktike, nga kshilat dhe porosit e pejgamberit e sam, si a i drejtohej me porosit dhe kshila të ndryshme pejgamberit e, të rive sallallahu aleyhi wa sallam. Irri një djal tjetër të kejgamberit e sam, dhe me këtë po e përfundojmë, <coughs> i tha, o i dërguari allahot më kshila, pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallam, i tha, la tagdab, mos u hidra, Shëciodon, çot pegam mira sam, varsisht prej njeriu, varsisht prej momentit, prej rastit, prej rrethonave, edhe e ka ufru porosit dhe këshillat e tij. Elusim Allahun tebaraka ve teala, çt kemi prej atillve, prej atillve, që çdo herë kur na i pet rastit i porositim dhe i këshillojm të tjerët për të mirë, po edhe i pranojm porosit dhe këshillat e mira prej të tjerëve, ngase edhe Pranimi i porosive dhe kshilave prej të tjerve, po edhe me i porosit dhe me i kshilut të tjerat është prej virtyteve të muslimonit të vërtit dhe besimtarve të mirë felt. Lusim Allahun të barë këtala, urojmë që denin takimin e radhës, tjenin nënprejhjen dhe kujdesin e Allahut të barë këtala. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.